Idegen táj forgott alatta, amint elgondolkozva szántotta a köröket, és lassan ereszkedett lefelé, hogy jobban körülnézzen. A falu végén a patak ismerős volt, mert minden patak ismerős, s a különálló falu végi ház barna nád is kedvére volt, mert a nád is ismerős, akár nyári zöld, akár téli sárga. A házkéménye meggondoltan füstölgött. Az udvar nagy, a kert még nagyobb, és nem messze a kert alatt a patak. Ereszkedett. A körök szűkültek. A kertben egy ember, az udvaron kutya, a kerítés mellett egy szamár. Nyugalom és békesség párázott alatta, amikor csendes kanyarodással leszállt a ház háztetejére. Amikor széles árnyéka átúszott az udvar felett, vészesen rikoltottak a kakas, a verebek egymás hegyén hátán surrantak az élő ágai közé, a kacsák egyik szemükkel felsandítottak az égre, a libák pedig fél lábra álltak, ami náluk az unalom és lekicsinylés jele. A gója fájó igazgatta, és nem jutott eszébe, hogy kelepeljen, mert ez nem az ő otthona volt. Az udvar megnyugodott. A kakas halsányan kukorikolt. Lássátok! Megkiáltottam a veszedelmet! Mindig rám hallgassatok, és ne féljetek! Tás, tás! Tötyögtek a kocsák, Kurri megvakult! Ostobának mindig ostoba volt, de már a szeme is megromlott. Hosszú kele még a felhők között volt, amikor mi már láttuk, és most azt mondja, ő megkiáltotta a veszedelmet. Nevetséges, társ, És rövid farkukat riszálták a nevetéstől. A libák unottan áldogáltak a vájú mellett, hidegkék szemük megvetette az egész világot, kivéve a kukoricát. A sövény szita sűrű ágai közül ekkor már előmerészkedtek a verebek, és amikor meglátták a magányos góját, egyszerre megjött a hangjuk. Csuri népe egyszerre szokott beszélni, nem mintha úgy is megértenék egymást, hanem mert úgy sem értenék meg egymást. Egy öreg kanveréb azonban túlcsípelte az egész gyülekezetet. A hosszú lábú kele hozzánk jött, bizonyára hallott rólunk. Kelével beszélni kell. Erre mindenki elhallgatott. – Nagy sőre van! – csipogta egy kis idei veréb, és az ákhoz törölte száját, mert még egy kicsit pállott volt. Az öreg veréb azonban oda se nézett. – Látom, azt akarja mindenki, hogy én beszéljek vele, hát majd beszélek is. És felröppent a háztetőre a gólyától tisztes távolságra, mert ami igaz, az igaz, a gójának nagy sőre van. A verép sereg nem mozdult, de égtelen csiripelésbe kezdett. Kibízta meg? kibízta meg? Kiabálták össze-vissza, de aztán elhallgattak, mert a magányos gólya arra fordította a fejét, ahol az öreg csuri kisé felfújva magát, de azért szerényen megszólalt. Láttuk érkezésed, Kele, és örülünk, hogy nálunk pihensz meg. Azt hisszük, vándorlásban vagy. A gólya bólintott és piros lábával megvakarta a csőretövét, mire a veré bihetten ugrott félre, de aztán úgy tett, mintha ez a mozdulat is hozzátartozott volna a fogadtatáshoz. Mi nem vándorlunk, mert erős nép vagyunk, de megértjük a vándorlókat is, mert ugye kinek a búza, kinek a béka, és van olyan is. A gólya szeme most keményen azt kérdezte. Mit akarsz? Csak annyit, szeppent meg Csuri hogy ez jó ház, nyugodt ház, itt megpihenhetsz amíg akarsz. A mi népünk erős, és itt minket mindenki tisztel? Elég, bólintott a gólya, és egyet lépett egy csuri felé, aki rémülten röppent vissza a sövényre. Mit mondott, mit mondott? csiripelte a csapat. Vándorlásban van, és megmondtam neki, hogy megengedjük, ha akar pihenni, mert mi erős nép vagyunk. Erős nép vagyunk, nagyon erős nép vagyunk, csiripelt fűsiketítően a csapat, aztán egyetlen rebbenéssel levegőbe vágódott, mert a sövény mellett áldogáló szamár leharapott egy ágat, és ezzel megrántotta az egész bokrot. Hogy a szamár megunta-e a csiripelést, vagy éhes volt a levelekre, ezt nem lehet tudni, ám bár fülét már előbb is nagyon billegette, ami a szamárnál a nem tetszés jele. Megrántotta tehát a bokrot, és szájában a zöld ágat rágogatva odaballagott a kert mellé, ahol egy nagy fehér tarka kutya feküdt. Megállt előtte, és nézték egymást. Láttad? mondta az egyik szeme. Láttam, mondta a kutyájé. Baja van? A kutya jól megnézte a góját, Nem látszik rajta. A szamár lenyelte végre a megrágott leveleket. Baja van! Kele ilyenkor már nem jár egyedül, csak ha kivelik a csapatból, vagy ha magától elmarad. Elfintorította a száját. Hú, de keserű volt ez a levél. Akkor minek eszed? Jót tesz a gyomornak. Keserű, de jót tesz. Most kicsit szellőztetem a tüdőmet. A kutya riadtan fordult félre, és a szőre felborzolódott, a szamár pedig rettenetes ordítozásba fogott. A kis ház ablakai megremegtek, Két gamb ilyetten vágódott félre, mert éppen az udvar felett repültek. A tyúkok közelebb húzódtak a kakashoz, akinek aranykarikás szeme harciasan villogni kezdett. Amikor a szamár befejezte az ordítozást, újra odafordult a kutyához, és okos szeme azt mondta. – Ez hang, mi? – Az – pislantott a kutya – a szőrön felborzolódik tőle. – Nem értesz hozzá? Ebben erő van! – ez nem olyan nyavajgó vonítás, mint amikor te a kis fényt nézed este, vagy az ember kolompozni kezd a nagyházban, nem tudom én kinek, mert akkor már mindenki otthon van. Az más, akkor nekem kell vonítanom, és azt kell vonítanom, amit érzek, de a tüdőmet szellőztetni, ez megint a te csavaros fejedre val, akármilyen büszke is rá. Lehetek is, billegette fülét a szamár, mert az állatok szemmel, hanggal, mozdulatokkal is beszélnek. Lehetek is. Tudod, hogy az embereket is nagyjából megértem. Egyszer káposztát vittünk éppen, ahol bennünket vár a sokaság. Azt mondja Berti egy kis embernek. Olyan kis embercsikó volt. Vagy ha úgy akarod, emberkölyök. Azt mondja Berti. Fiam, te már is akkor a szamár vagy, mint az apád. Na? A kutya tétován pislogott. Nem értem. A szamár bosszúsan csapkodott a farkával. Mi van itt nem érteni való? Dicsérde a kis emberkölyköt, akinek egyébként szép nagy füle is volt, hogy már is annyit ér, mint az apja. Na, most már értem! Hát így van, pislogott a szamár. Azért hidd el nekem te, Vahúr, a hosszú lábúval is baj van. A kutya a híres vahur nemzetségből származott de az emberek ezt nem tudták és a teljesen értelmetlen nevet adták neki holott nőstény volt azaz szuka a magányos gólya mozdulatanul állt a kémény mellett és hosszú alakja maga volt az elhagyatottság de az udvart már megismerte és látta a kertet is ahol egy ember hajladozott és különféle holmikat rakott egy kis kocsira amikor a kocsi tele volt nagyot kiáltott az udvar felé fordulva Miska! Miska! A szamár kedvetlenül nézett a kutyára. Könnyű neked, vahur? téged csak akkor hívnak, ha enni adnak. A kertből mérgesen csattant fel újra a kiáltás. Miska! A teremtés itt a nagy fülednek! Viszem az ostornyelet! Most már mennem kell, rezzent meg a szamár. Amíg a nevem kiáltja, nincs baj, de amikor azt mondja, ostor, és elballagott a kert keskeny kapuja felé. Ekkor már egészen az ég alján járt a nap, s a ház árnyéka messze beesett a kertbe. Az udvar elcsöndesült, a verebek zsivajgása elhallgatott, a kacsák egy alacsony ól felé totyogtak, s a tyúkok felesleges hangoskodással repültek fel a tyúkház ülőkéjére, Előzőleg komolyan fontolgatva a távolságot és a hely alkalmasságát. A közeli réten könnyű pára szállt, s a falu egyetlen utcáján égtelen por gomolygott a hazatérő csordák nyomában. Amikor elült a por, a napnak már csak vörös emléke hunyorgott az ég alján, de a kertek öreg fái alatt, a falu végi gyepük zugaiban, a nádas árnyán, puha, nagy kazlak mellett ottosont már a sötétség kisebbik szolgája, a szürkület. A magányos gója állt a háztetőn, mint az őszem a vártán, és alakja elszíntelenedett, mert egyszínű volt most már a kert, az udvar, a ház, a kémény s a kordé és a kertben. A kordé tele volt rakva egészen. Az ember még a kosarat is feldobta a tetejére. – Na, Miska, mehetünk? – Miska azonban az első szóra nem szokott indítani. Ez ősi szokása tisztes szamád nemzetségben, s ettől nem tágítanak. Nem hallod? Erre Miska sóhajtva belefeküdt a hámba, s a kiskordé pattogva, nyekeregve, kizötyögött a fészer elé, ahol Miska pontosan megállt, várva, hogy levegyék róla a szelszámot, mert szolgálata a mai napra lejárt. Még hátra is nézett, hogy jön-e már Berti, aki megértette a figyelmeztetést. Csak ne nagyon nézeges, mert ha akarom, reggelig nyakadon hagyom a szelszámot. Miska vidámon billegette a fülét, mert a szelszám szót is megértette, a többi pedig nem volt fontos. Berti fenyegetését egyébként se kellett komolyan venni, mert igaz ugyan, hogy odaütött, ha Miska túlságosan elszemtelenedett, de tisztán is tartotta, és ha kellett, lopott is neki egy-két jó falatot, friss lóherét, zsengezabot, teljes kukoricát, már aminek éppen az ideje volt. Persze nem otthon honlopta, hanem útközben, ha hazafelé ballaktak a piacról vagy a vásárból, mikor már üresek voltak az utak, és a kiskordé mögött régi emlékek ballaktak. Ilyenkor Berti néha hangosan is megszólalt. „Hey, Miska, Miska! Miska ilyenkor körülnézett, hogy van-e valami érdemes enni való a közelben, s ha volt, megállt. Válnatosan lekonyította a fülét, ami viszont szamál annyit jelent, Hely, Berti, Berti! Berti szíve ilyenkor tele volt érzelmes, szép emlékekkel, mely hol igazak voltak, hol nem, és társának, majdnem barátjának érezte Miskát ebben a szomorú, öregedő világban. Várj egy kicsit, Miska! és Miska várt türelmesen, amíg Berti lekapott egy-két kukoricacsövet, kihúzott pár szép répát, vagy gyorsan vágott a sarlóval jó nyalábot a zsenge zabból, aminek olyan íze van, mint az édes anyatejnek. Berti az összekapkodott holmikat bedobta az üres kordéba, ráhúzta a ponyvát, és miután maga is felült, pipára gyújtott. Mehetünk, Miska! Miska még szomorkodott egy kicsit, aztán újra megrántotta a kocsit. Ha azonban Bertire olyankor jött rá a sóhajtás, amikor tarlók között jártak, ahol nem volt semmi, Miska nem vett tudomást Berti bánatáról, mert az Miskának teljesen haszontalan volt. Miska csak az élvezhető bánatot tartotta elviselhetőnek. Ilyenkor tovább zörgött a kiskordé, hurcolva a megmaradt káposztát vagy tököt, Berti bánatával vegyesen. Az öreg legény ilyenkor fiatal korára gondolt, ami annak idején szinte elviselhetetlen volt, most mégis szépnek tetszett. Egy asszonyra gondolt, akit kár volt otthagyni, holott az asszony hagyta ott őt. Katona korára gondolt, ahol nagy legény volt ő a nagyok között is, pedig csak szakács volt, örökké zsíros nadrágban, nagy fekete kondérok között. De így messziről nem látszottak már a kondérok, nem érzett a nyúzott fiatalság, a asszony, mert csak az maradt meg, ami szép volt, s ami végeredményben nem volt igaz. De most minden igaz lett, így ballagva tavaszban, őszben, miskával, fél liter borral csínosítva az emlékeket. Hely, te miska, te miska! Aztán, amikor az asszony is elhagyta, ide vetődött az öreg ribiszke Jánoshoz, aki nem is volt ribiszke, hanem hajdinák, de faluhelyen hamar ráragad az emberre valami komolyabb név, amely a foglalkozásával jár. Az öreg kertész szám hordta a ribizlit a piacra, jeles növénynek tartotta, sokat beszélt róla, és nem is bánta, hogy elnevezték róla, mert hajdinák annyi van a faluban, mint a tarka kutya, de ribizke csak egy. Igaz ugyan, hogy Berti szalai bertalan volt valamikor, de ezt már régen elfelejtette maga az obsitos szakács is, mert sem a szalaira, sem a Bertalanra nem volt semmi szükség. A név csak arra való, hogy értsen belőle az ember, s erre a Berti teljesen elegendő. Amikor Berti letette a kis kuffert, ezelőtt nem is tudja már hány évvel, javakorabeliek voltak mind a ketten, és Berti úgy szólította a kertészt, hogy hajdinák úr, feleségét meg, hogy ténsasszony. De aztán múlt az idő, a kis kuffer oda penészedett a legényszoba padlójához, és a ténsasszony eltávozott más vidékre, ahol nem terem több ribizli. Most már hajdinák úr, János bátyám, egy fizetés, egy asztal, egy munka, és egy-egy kis apró öröm, ha teszem azt, Berti egy héttel előbb viszi az új a piacra, és Hovorka, a szomszédvaló kertésze, elsárgul a mélyen átélzett irítségtől. Hát még az asszony, kiállt ragyogva Berti, azt látta volna János bátyám, az a lófejű hovorkáné, úgy nézett az urára, mint a tüzes gyík, lesz ott ma este nyelve leves, én meg csak zörgettem a forintosokat, jó hangosan. Új krumpli azonban csak egyszer van egy évben, és az öreg legények portáján elég ritkák az ilyen apró örömök is. Baj persze nincs, bosszúság akad, de ez is közös, és így könnyebben elviselhető. Bertinek már régen nincs fizetése, mert hol volt pénz, hol meg nem volt, de inkább nem volt. Egy darabig írogatták, hogy én tartozom, meg te tartozol. Aztán elkallottak a noteszok. A se firkája, mérgesedett meg egyszer az öreg ribiszke, azt eszel, amit én, akkor eszel, amikor akarsz. Ha kikapsz ruhából, lábbeliből veszünk, itt ház szegény Zsuzsi ágyában, a dohányos szita ott van az ablakban, és ha megiszol egy pohár bort a keresetedből, hát a magadét ittad. Jól van? Persze, hogy jól van. És azóta élnek békességben. Ezt a békességet ugyan feldúlta a nemrég elmúlt második nagy háború, ám bár szerencsésen átszaladt rajtuk, és még jót is hozott mert az egy ember kis igazsága és nagy földje darabokra tölt a sok ember igazsága alatt. Ribiszke is kapott még egy kis földet, de Berti is, mindenki a faluban, aki benne dolgozott, és most már egyenjogú társak a keresetben és a munkában is. Egy falusi asszony naponként takarít rájuk, megfőzi az ebédjüket, és ott hagyva a tűzhelyen elmegy haza. Aztán eszik mindenik, amikor dolga engedi, vagy hazaér a piacról. A pénzzel pedig az egyik éppen úgy elszámol, mint a másik. Van egy lovuk, egy szamaruk, egy tehenük és az apró jószág. Az állatokat Berti tartja rendben, mert ő többet van odahaza. Ilyenkor előkészíti a másnapi portékát, úgy, mint ma, és fel is rakja, kivéve azt, amit csak hajnalban lehet felrakni. Berti levette Miskáról a szelszámot. Emelt fel a lábad! Nem látod, hogy az Istrán gonász? Miska engedelmesen felemelte a lábát, aztán ellépett a kocsi mellől. Már a vége a szolgálatnak. Lassan esteledett. Berti megrakta a tüzet, s a kémény füstölögni kezdett. A füst egyenesen szállt felfelé, ám bár látni már alig lehetett, mert a szürkület elárnyékosodott, s az égen mind jobban fényleni kezdett a hold ezüstös serpenyője. Az öreg ribiszke már egész sötéttel érkezett meg. A lovat hamar bevezették az istálóba, aztán bementek a konyhába. Megmelegítettem a levest, mondta Berti. Amúgy nincs semmi újság, csak egy gólyamadász állt ide a háztetőre. Itt is van? Itt. Csak áll, aztán nézdegél. Talán beteg? Nem látszik rajta. Az ilyen madárfélével az úgy van, mondta Ribiszke, hogy nem látszik, nem látszik, aztán egyszer csak felfordul hanem a fiatal salátát úgy vitték, mint a cukrot. Neked is azt kell legtöbbet pakolni. A paradicsom meg nem kell a kutyának se. Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Jó, hogy időben ott voltam. Gyorsan elráztam. Persze, bagóért. Mert kiberti a levest? Megnézem ezt a madarat. Berti óvatosan kimerte a levest, mire Ribiszke visszajött. Itt van még szegény pára, meg sem otszan. Tedd be az ajtót, Berti, bejönnek a szúnyogok, aztán nem tudok aludni, ha ott teszi a fene, hegedül a fülem mellett. Berti betette az ajtót, a lámpafény visszaugrott a konyhába, és sötétségbe esett az udvar. Most már igazán este volt. Augustus végi, tarlószagú, sok csillagú este, amikor még a házak is mintha elébe nyújtózkodnának az ősznek, és a kert álmosan ásít. Gyümölcs, gyümölcs mindenütt. Hull már a mag mindenfelé. A holdat idei rókák ugatják meg, és idei szárnyok sziszegnek a levegőben délfelé, délfelé. A magasságból lágy kiáltások szólnak le a földre. Megyünk, megyünk, ha még vagytok odalán, szájatok fel utánunk a nagyvándorlás útjára. Délfelé, délfelé. A magányos beteg szárnyugója csak áll, és hallgatja az éjszaka utazókat. Ismeri hangjukat, ismeri szárnyuk suhogását, és megborzunk a vágytól meg a láztól, amelyel az a kis ólomdarab lüktet szét egész testében. Úgy érzi, mintha az a szárnya most maga a külön élő rossz lenne, maga a baj és maga a tilalom. Gondolatai között nincs miért, nincs önvád vagy bosszú, nincs múlt, csak a jelen lüktet és a fájdalom, ami van. A kémény már kifújta a füstöt, az emberek odabent elhallgattak, és sötétséget csináltak, csak Miska az udvaron, mert nem szereti az istálót, és nem szereti patákot, alovat Igaz, hogy paták is utálja Miskát. Miskának tehát megengedték, hogy aludjon ott, ahol akar, így hol a szalmakazal mellett hever le, hol a fészerben, vagy vahúr közelében, akit ugyan butának tart, de tetszik éjszakai lótása-futása. Most még nem álmos, így csak ténfereg össze-vissza, kihallgatja a kutyák üzengetését, akik megkiáltják egymásnak a híreket. Az előbb ugyan a sírásó kutyája nagy ribilliót csapott a temetőben, hogy Lopnak, lopnak, jui, jui viszik már! De aztán hirtelen eljajdította magát, amiből nyilvánvaló, hogy egy legény meg egy leány osont ott felesleges ragaszkodással egymáshoz, úgy is megbánják annak idején. És a legény megunva a kutya ofketetlenkedését, hozzávágta a fügyköst. A kutya aztán elhallgatott, a legény megkereste a botot, bele van vágva nevének kezdőbetűje, és visszament a lányhoz, aki ilyetten kapaszkodott belé. Úgy féltem már! Mitől félsz? Nincs itt semmi baj! De majd lesz. És azóta csend van. Miska hosszas tűnődés után mégiscsak lefeküdt vahúr mellé, csak úgy a földre, mert a szamarak nem olyan kényesek az ilyesmire, mint a lovak. Paták például inkább két hétig állt volna sem hogy lefeküdjék a porba. A kutya meg is mondta egyszer Miskának, hogy Paták ilyet sose tenne. Miska csak a farkával legyintett. Paták hallott valamit, hogy az apja nagy ló volt, valami... Olyan... Uh, izé, szóval nem közönséges. Hát mire jó ez patáknak? És most csak tiszta fekszik, tiszta vizet iszik, szalgászik, fintorog, és inkább béhen döglik sem, hogy a zabot megegye. Ostobaság! Mit törözte azzal? Ki volt az apád? Talán nem is ismerted? Tehogy nem! Pislogott kicsit bizonytalanul a kutya. Anyám egyszer megmutatta. Hatalmas, szép kutya volt. Azt hiszem... A mészárosnál szolgált, de amikor anyámmal odaszaladtunk a kapuhoz, amikor éppen arra ment, ránk se nézett, pedig anyám majd kicsóválta a farkát a helyéből. A lábát felemelte a kapuoszlop mellett egy pillanatra, aztán ment tovább. Azóta se láttam. A kutya ekkor felkapta a fejét, mereven hallgatózott a kert felé, aztán felugatott és morogva elrohant. Később hallatszott, hogy a kelt végében mérgesen ugat. A szamár elbóbiskolt, és csak akkor nyitotta ki szemét, amikor a kutya visszajött, de mivel nem mondott semmit, tovább szúnyókált. A hód most már túlment a házon, a nagy csendben csak a tyúkok ijedeztek néha álmukban. Már a kutyák is elhallgattak. A kisvény hátam mögé került, gondolta a magányos gója fele elmúlt a sötétségnek, és nagyon fáj. Aztán a csapatra gondolt, és látta a homokos domboldalt, és érezte, hogy ő onnét hiányzik. Nem a csapatnak, hanem magának, és ez a vágya összekeveredett a fájdalommal. Az idő olyan lassan kúszott a náttető felett, mint a szenvedés. Ekkor egy kicsit lehunyt a szemét, és amikor kinyitotta, keleten hunyorogni kezdtek a csillagok. A hajnali hűvösségben, mintha enyhült volna szárnya forrósága, és az a derengő fény keleten, mintha valami jót ígért volna, de öreg gólya volt már, és tudta, hogy az este azért megint csak elkövetkezik. Kurvi odalent többször elkiáltotta a hajnalt, ám bár ez teljesen felesleges volt, mert mindenki tudta, s a kacsák szűk ólyukban követelték, hogy eresszék ki őket. – Táss, táss, Hogy ez a kurri milyen okos azzal, ami csodával azon a buta fején! Miska aggódva figyelte a konyha ajtót. Miska sose aggódott feleslegesen. Soha. Csendben kinyílt az ajtó, Bertinek gondja volt az árak megolajozására, és az öreg ribiszke sietve talpalt ki a kertbe, miközben morgott valamit, hogy el kellene keríteni az udvart, ugyanis belelépett valamelyik kacsa vagy liba hagyatékába. Perti a kordét rendezte. Miska! És krákótt Miska úgy nézett a derengő ég felé, mint egy csillagász, akit a földi dolgok nem érdekelnek. Miska! Miska megszagolt egy szalmaszálat, figyelmesen meg is nézte, mintha azt mondta volna. Az éjjel ezt nem is láttam. Hiába, romlik a szemem. Miska, a kukacok essenek beléd, hát veled már nem lehet boldogulni Ostor nélkül. Miska határtalan undorral, de csak úgy mellékesen tápászkodott fel. Át még egy kicsit, mint aki nem parancsra megy, aztán oda ballagott a kordé elé, és szépen beállt a helyére. Ostor, az más. A saláta árából ne engedj, a retekéből se, mondta Ribiszke Bertinek, a paprikát majd meglátod, a hagymának meg lesz télen is ára. Ne erőltesd! A kordék kizörgött a szürkületbe, és eltűnt a ház mögött. Berti pipára gyújtott, látszott még a gyújtó feldobbanása. Azután már csak a kerekek beszélgettek távozóban. Ribiszke megfejte a tehenet, megvakarta, megetette. Aztán egy kis tányérba tejet öntött a ház végében, és felkiáltott a padlásra. Máci! De ez a kiáltás már szinte felesleges is volt, mert ahogy megcsordult a tej a tányérban, a padlás nyitott ajtajában megjelent öt macska fej. Nyau és népes családja fent lakott a padláson, titokzatos homályban, mint amilyen titokzatosak ők maguk. Ott hozta a világra gyermekeit, ott tanítgatta őket az egérfogás művészetére, sőt alakodalmát is többnyire ott tartotta meglehetős hangossággal, bár sötétben. A gyerekek azután szépen felnőttek a nátető melege alatt, mert Nyau gondoskodott arról, hogy a kicsinyek meleg időben jöjjenek a világra. Nyau gondos anya volt. Egy lakodalmat tartott tavasszal, és egyet nyár elején. Ilyenkor az égőszemű lovagok nagy verekedéseket csaptak Nyau lenembecsülhető kegyeiért, és Berti a csizmáját szokta a gerendához vágni, ha már nem tudott aludni a lakodalmasoktól. Ennek azonban most már majd két hónapja. Azóta a kicsinyek felnőttek, megerősödtek, nem hiába borította gyászba anyjuk a környékbeli egér és verépfamíliákat, és most jönnek lefelé a lajtorján puhán és hajlékonyan, mint maga az ártatlan szépség, mely ezelőtt pár perccel odafent még vérbe mártotta apró fogait. bahur kelletlenül nézi a családot, de nem bántja. Nem bántja, mert a macskák a házhoz tartoznak, és nem bántja, mert Nyao önmagáért is tud verekedni, de a gyerekeiért maga a sátán. Unottan félrefordítja tehát fejét, és lehasal a konyha ajtó elé, mert Ribiszke nem sokára reggelizik, és akkor őról se feledkezik meg. Ezen felül Ribiszke, mint minden magányos ember, szól egy pár szót a kutyához, és a kutya a farkácsóvája, a szeme nevet, mert szereti az emberi hang lágy hullámzását, legfőképpen pedig szereti azt a simogató valamit, ami a hang mögött van. És szereti gazdája szemét is, amelyben annyi erő van, parancsolás, néha harag, de sokszor vidámság, és ha még a kezét is a fejére teszi, akkor valami lágy reszketés szalad végig egész testén, és nyűszíteni kell a boldogságtól. Ribiszke most már papucsban jön ki, de a kutya mellett hirtelen megáll, mintha eszébe jutott volna valami, és felnéz a háztetőre keleten, a púpos hátú, távoli dombok felett ekkor bukkan fel a nap, és meleg ragyogása szétfolyik az egész világon. Becsorog a konyhába, a gerendás szobába, a fészer alá, a kacsák bűzös óljába, az istáló kis ablakán, a vájú repedésébe, az elszáradt uborka levelek alá, szétfolyik és jön szikrázó, apró hullámokban, szétterül, felemelkedik, és a maga végtelen életébe ölel minden életet. Áldott légy, nagy fény! Mondja a magányos gólya megserebbenő szeme. Áldott légy, és gyógyítsd meg a szárnyam! Nem szó ez a kérés, nem hang, nem kívánság, nem vágy. Nincs neve ennek a mozdulatlanságnak, de benne van a szegény vándornéma néma állásában, csügget szárnyában, a fájdalomban, amely átbolzong testén, tollai ziláltságában, Benne van a levegőben, és ott a háztetőn, a füstös kémény mellett, Lecsepeg a földre, mint tavasszal, ha megcsordulnak az ereszek. Na, te szegény gólyamadár, mondja az öreg ribiszke hangosan. és ekkor melléje áll bahúr is, aki szeret gazdája mellett lenni, és ő is felnéz a háztetőre. Na, te szegény gólyamadár, hát mi a bajod? A hangok odaülnek a náttetőre, a kémény kormos szájába, ott vannak a gólya mellett, felszállnak hozzá és megérintik. Lent vahurcsóválja a farkát. Ismerős talán, gondolja. A gólya odébb a tetőn, és lenézett öreg Ribiszkére. Megmozdította kicsit a szárnyát. Beteg vagyok, de ha akarjátok, el is mehetek. Ribiszke a kutya fejére tette a kezét. Látod, Bújtár, van már gólyánk is. Ismerős, határozta el magában a kutya, ismerős, és ide tartozik. Ribiszke ezután egyenként nyitogatta ki az ólak ajtaját. Hangos szányverdeséssel röpültek ki a tyúkok. A kakas nem. A kakas leugrott először az ülőfáról, aztán rangosan kisétált, körülnézett és kukurikolt. Reggel van, reggel! Tás, tás, tás, há, há, ha! Röhögtek a kacsák. Még hogy reggel van, hát! És szétszaladtak az udvaron, hogy éjjel nem maradt-e valami bogár, giliszta, vagy akármi, ami megehető. A libák kényelmesen lépegettek ki a fészer alól, egymás után hideg emelgetve lapált lábukat, oda a vájúhoz, ittak, felnéztek az égre, és vártak. A gólya nézte a zsibongást a háztetőről, és elnézett a patak felé is, mert már nagyon éhes volt. Szárnyak egyetlenül fájt ugyan, de enni kellett még a fájdalom árán is. Olyan önkéntelen és világos számvetés ez a vadmatár életének, hogy szinte egyenlő az élettel. A patak nem volt messze, és túl rajta valami kis zsombékos, ami nem lehet rossz vadászterület, a kertben pedig friss ásást látott, Berti hajlongottott tegnap, ahol szívesen elbogarászott volna, ám bár ez túlságosan közel volt a házhoz. Tűnődött. Itt vagy még, kele! Csiripelt rá a kémény tetejéről Csuri. Megbeszéltem a népemmel, s a népem is úgy akarja, hogy maradj, ha akarsz. Mi sokan vagyunk. Csurr! És mint a kő, vágódott az udvar felé, hol ribiszke éppen szórta ki az első marék ocsús kukoricát. Aztán a másodikat. Már az elsőre felzúdult az egész udvar. Hajrá! Összekeveredve tyúkok, libák, kacsák, verebek Kapkodták a szemet. Most, de csak most, engedtek hideg méltóságukból a libák, és szégyenletes fürgességgel kapkodták a kukorisza szemeket. A libák ugyanis okosan úgy érezték, hogy nagy dolog az előkelőség, de a legnagyobb dolog a világon a has. Ezt az érzést még vadmadár őseiktől örökölték, és emellett ki is tartottak. A kiskosár már kiürült, de ribiszke és bújtár, az altiszt, még kedvtelve nézte a zajongó tollas népet, amikről egy vékony, de éles, síránkozó hang közéjük, rimánkodva és követelve. Ojé! Oh ojé, oh ojé, oh hát a szegény csám, hát a szegény csám már nincs is a világon! Mindenki eszik, mindenki eszik, eszik ojé, oh ojé! Oh és Csám, a disznó felállva zörgette kerítésének ajtaját. Gyere, Bújtár, adunk a malacnak is! Bújtár úgy ugrott, mintha azt mondta volna, hol az a bödör, majd én viszem! De Ribiszke erre nem is gondolt. Bújtár nem tudta volna vinni a mostlékot, így csak farkcsóválással segített, amíg Ribiszke Csám elé öntötte az ennivalót. A kis hízó azonnal beledugta a fejét a mostlékba, és csak néha emelte ki, gyengéd röfögéssel megköszönve ribiszke vakargatását. Jól esik, nyam, jaj, de jól esik, ott én nem tudom megvakarni. És evett, és evett tele szájjal, nem törődve semmivel, és nem gondolva, hogy a vakargató kéz egyszer majd a télen késsel. Az udvar már megnyugodott. A kiszólt eleségből egyetlen szem nincs a földön, egyetlen legkisebb ocsú se, és gegenépe, a libák, felemelkedve ismét az önzés fagyos magasságába, felsorakozott a hátsó kis ajtónál, hogy a patakra eresszék őket. Úgy álltak ott, mintha ribiszke közönséges ajtónyitogató lenne, akinek kutya kötelessége őket a patakra ereszteni. Nem nyitja ki az ajtót? Jó, nem lesz fehér pehelytől, adhat több kukoricát, ők ugyan nem veszekednek ilyen Hegyik Egyik lábukat felhúzzák, néha felpislognak az égre, ahol előkelő távoli rokonságuk nem sokára vándorolni fog, és nem törődnek az emberrel, nem törődnek semmivel. Bezzeg a kacsák! Az öreg ribiszkének úgy kell összehajkurászni a kacsanépet, amiben is élénk buzgalommal vesz részt, hanem aztán, ha együtt vannak, Letapossák egymást a kapuban az igyekezettől, a naponként megismétlődő örömtől, mert patakról, vízről és más piócás mennyországról van szó, és ezt a lehetőséget napról napra elfelejtik. Csőrhe! Néznek végig rajtuk a libák, és fejüket magasan hordva irigyen örömtelenek. Most már végleg megnyugszik az udvar. Csám kinyalta a mostlék legutolsó csepjét is, Elnyúlva horkol, és boldog. Ribiszke reggelizik. Bújtár az ajtóban ül, és szintén reggelizik. A konyhában egy asszony mosogat, közben beszél. Már messziről látom, mondom, a kertészékhez gólagyütt, pedig nincs is menyecske. Szép madár a góla madár, amíg az ember fiatal. Ribiszke nem szól semmit. Ribiszke most Bertinél van a piacon. Aztán meg azt is mondják az öregek, hogy amelyik házon a gólafészkel, fészkel, abban nem üt a bénkű. Babona, ugrott vissza a ribiszke a piacról. Babona, persze, hogy babona. Ám bár, láss mikor nekem foghajmával gyógyította öreg anyám a lábam, az öreg doktor majd hogy tűzre nem tett bennünket, most megkisütötték, hogy a foghajma mégiscsak orvosság. Úgy van, azt tudja, Ahogy míg a szegény ember tudja, addig Babona, amikor meg a doktorok, akkor okasság. Ibiszke gondolatai most a kertben járnak. Hová tegye a mákot jövőre? Hová? Lehetne a sarokba is, de ott egy kicsit árnyékos. Ám bár nem igen eszik mostanában az emberek a mákot. A máknál megint Berti jut az eszébe. Ágnes, Berti pantallóját meg kell foltozni. Áj, elviszem. Aztán szedjen magának a kertből, ami kell. Van ott káposzta, tök. A tököt nem szeretik a gyerekek. Hát vigyen kell káposztát fene a hasukba! Mit csináljak, ha nem szeretik? Eredj innen, Bújtár! És kilottyintotta a mosogatóvizet az udvarra. Bújtár ilyetten ugrat félre a váratlan zuhatag elől, és elment a kút mellé, megszokott helyére. A reggelinek már vége volt, és innét jobban szemmel tarthatta a rábizott majorságot. Most már szélesen ragyogott a reggel. A levegőben volt ugyan egy kis pára, de az is olyan volt, mint az átlátszó sejem, és magasan, nagyon magasan felhő bárányok legeltek éjszak felé. Nem nagy falka volt, nem is vigyázott rájuk senki, csak a holt szintelenedett alattuk, mert még fent volt az égen. De éppen csak hogy látszott. A nagy fény mellett a kis fény halvány volt, mint a viasz, és éjszakai bátorsága, titokzatos ragyogása olyan volt, mint a tegnapi búcsú emléke. Ribiszke elgondolkodva ásott a kertben, és csak néha vágott ketté mérgesen ásója élével egy-egy csimaszt vagy lótetűt, mondván, Ne, kutya! Aztán nyugodtan forgatta tovább a földet, ám bár gondolatai sűrűn megfordultak Bertinél, a piacnál, őszi munkáknál, néha hátra pillantva a magányos gójára, hogy ott van-e még. Ott volt. Most már egészen biztos, hogy valami baja van, gondolta Hát, ilyen az öregség. A háztetőre egyre több verébb bátorkodott, és úgy tettek, mintha valami sürgős dolguk lenne, pedig a gólját figyelték. Gondolkoztunk a dolgodon, csiripelt az öreg csuri, és sokan azt mondják, hogy talán nem is akarsz elmenni. Volt olyan is a fiatalok között, aki azt hiszi, a baj esett beléd. A gólja megserebbent. Szárnya nem fát jobban, mint tegnap, de az éjség már nagyon kezdett fájni. Innét a patak nincs messze, de kis éjség nem kényszerítheti, hogy beteg szárnyát erőltesse. A verebek megsokasodtak körülötte, és most kimérte a távolságot a patakig. Ha kemény kémény tetején állna, szárnyát se kellene megmozdítani odáig. Igen, mink azt hisszük, csiripeltek többen. Prr! A gólya felrúgta magát a levegőbe. A verebek ész nélkül vágodtak a bokrok közé. Egy-két száncsapás után mozdulat nélkül húzhat le a patakig. Ribiszke feltekintett. Nincs ennek semmi baja, talán csak a rokonságát várja. Ámbár milyen feldér repül? Jaj, pedig de nehéz volt ez a repülés. Annál a pány száncsapásnál azt hitte, leesik olyan fájdalom hasított csontjai közé. S amikor már nem is evezett, félre tartotta magát, hogy minden súly egészséges szárnyára essen. De most már jól van. A rét tágas, embert, kutyát nem lát, beteg szárnyát jól magához fogja. Hopp, egy tücsök. A fájdalom egy kis időre elmúlt. Vadászott. Felment a patakra is. A libák mind hattyúnak képzelték magukat, és emelt fejjel úszkáltak a vízen, de a kacsák vidáman csapkodtak ide-oda, belemáztak a sárba, szűrték a vizet, és felkacsintottak a gójára. Itt vagy, Kele? Láttunk már, amikor még nagyon magasan voltál, és láttunk, amikor leszálltál. Kurri? Ismered Kurrit? Akkor kezdett óbégatni, amikor már a feje felett voltál, tehát Kurri, buta és vak. Nem a fejére büszke, amiben nincs semmi, hanem ami rajta van. Gyere velünk vadászni, hosszú láb! Nem várták meg, hogy a gólya válaszol-e, mert valamelyik síbort vett észre, s és most mind azután rohant. Társnépe mindig locsogó volt, és az is marad, gondolta a gólya. Az éjszakai szorongás egy kicsit elmúlt róla. A repülés nagy fájdalma után a kisebb fájdalom alig érzett, de tudta, hogy sokat kell ennie, mert repülnie csak akkor szabad, ha muszáj. Délre már tele volt a begye, ekkor felállt az árokpart legmagasabb pontjára, és Bobiskóva figyelte a határt, leste az eget, és emésztett. Bágyasztó, lusta, augusztusi dél volt, amikor nem szól a madár, nem kiabálnak az emberek, csendesen folynak a patakok, és föléjük a fűszvák olyan elgondolkodva hajlanak, mintha jövendőt néznének. A kertek alatt bogarászó tyúkok is álmosan gubbasztanak, és a domb háton szántó ember is kifogta lovait az ekéből. Fele földje tarló, de a fele már szürkülő szántás. A lovak a sarogjából rágják a lóherét, és csak néha dobantanak, ha bögölj szál a hasukra, mert ott a legvékonyabb a lóbőre. Érti a bögöl a csíziót, ám bár már nem sokáig értheti. Az éjszakák már is hűvösek, s ha meghidegülnek, a bögyök hadának befellegzett. Csipős megjegyzéseiket eltehetik az utódok számára a következő esztendőre. Áll a magányos gója, és csak ő tudja, mire gondol. Társaira-e, akik nagy hegyek fölt repülnek már, a fészekre-e, amely már elmúlt, vagy a fagyos halára, amely talán elindult már, hogy megölje az egész világot. Csak áll, fél lábon, mozdulatlanul, és körülötte a zsombékok közt, a kertek alatt. A patak mellett mindenütt a határban szétomlik a nyár végi szomorúság. Délután megint átböngészte az árokpartot, azután a bokros rész felé ment, mert arra egyéb apró madarak is vadáztak a jelesen ugró szöcskékre. Hát volt is ott annyi szöcske, hogy már megunta, de hazarepülni nem akart. Nem akart. Még enni, inni nem, haza még nem, mert félt. Lassan ide-oda járt, felnézett a házra, és félt a repüléstől. Amint felnézett, az egyik bokor ágáról három kis szürke gébics nézett rá. Gömbölyű kis fejüket behúzták, és szemük csillogott. Hát ti, nézett rájuk a gólya, mert jó volt másra gondolni. Mi csak itt vagyunk, pislogtak egyszerre. Még nem mentek? A kis gombócok összenéztek, hogy válaszolhatnak-e ennek az idegennek, amikor ott termett az öreg Gébics. Megyünk, persze, hogy megyünk, hosszú lábú kele. De te hogy kerültél erre a vidékre? Leszálltam. Egyedül? Egyedül. Gegenépe, kihallgattam őket, egymás másik közbeszélt, s azt mondták, hogy beteg vagy. De úgy látom, ez nem igaz. Hallgattak. Mind a ketten tudták, hogy igaz, Azért a Gébics azt mondta, igen, indulunk, a fiókák már megerősödtek, nem gondolod? Igen, megerősödtek, a nyár jó volt, hát megerősödtek. És a saját fiaira gondolt, akik most egyszerre közel lettek, mert nagyon messze voltak. Utazzatok jól, bólintott, és átlépett a bukor másik oldalára. Nézzetek utána, intett az öreg Gébics, Nézzetek utána, a szárnya, a szárnya beteg, és soha közel ne menjetek hozzá, mert felkap benneteket, mint a szöcskét. A kisgébicsek összebújtak. Egyszer láttam, hogy egy akkora békát nyelt le valamelyik rokona, mint egy fészek. A kisgébicsek még jobban összebújtak. Mindig rám hallgassatok, mindig rám hallgassatok, a földön nekünk semmi helyünk. Vagy a levegőben kapjuk el zút, vagy a földön a szöcskét, aztán vissza a bokorba. Vissza a bokorba, mondták a kicsik. Ha árnyékot láttok a levegőben, nem repülni. Nem repülni, csak bele a bokorba. Bele a bokorba, ismételték a leckét. És ha a nagy fény elmegy, és újra visszajön, megyünk. Megyünk, megyünk, szólt a vízhang. Így, most vadászhattok. A gólya ekkor már messze járt.